وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا تقل الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir pada kesempatan sore ini di majlis ini Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini Mendapatkan barokah dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Pembahasan kita tentang sifat-sifat seorang wanita yang salihat Ini pembahasan yang penting Baik untuk kaum laki-laki Maupun terutama mereka kaum wanita Adapun kita kaum laki-laki Harus tahu Karena kita memiliki istri Di antara sifat seorang wanita yang salihah Takkala dia sudah memiliki suami Adalah mentati suaminya dan hal-hal lain yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga. Yang menjadi ciri khas seorang wanita yang salihah. Dan kita sebagai suami mereka. Butuh mengetahuinya. Agar kita bisa mengajarkannya ilmu itu kepada mereka. Atau kita menasihati mereka. Para istri kita itu. Agar menjadi seorang istri yang salihah. Demikian juga kita seorang bapak. Yang mungkin punya anak putri. Yang dia itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab bapaknya terutama. Maka kita pun butuh mengetahui sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Untuk menjadi seorang yang saleh. Terlebih lagi wabah mislimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita wanita itu mayoritas penduduk neraka itu adalah dari kalangan para wanita. Berita ini wahai kaum muslimin bukan merendahkan para wanita atau menyudutkan para wanita atau mencela kaum wanita bukan ini sebuah kenyataan yang Nabi kita Alaihissalam telah melihatnya ketika beliau berdiri di depan pintu neraka beliau mengatakan Kumtu endababinar aku berdiri di depan pintu neraka faida ruaitu akthar ahliha an nisa Ketika itu aku melihat Mayoritas Dari penduduk neraka itu Adalah dari kalangan wanita Ini menunjukkan Kondisi yang berbahaya sekali Bagi para wanita Harus tahu Bagaimana Sikap yang benar Agar jangan menjadi bagian dari Mayoritas ahli nar itu Para wanita-wanita harus mengerti Kiat yang Nabi sebutkan Agar dia menjadi seorang yang salihah Dan terselamatkan dari mayoritas Menjadi penghuni neraka Hadirin yang kami muliakan, Mengapa Wanita itu menjadi Mayoritas penghuni neraka adalah dari kalangan wanita Zalahi ini sebuah pertanyaan. Ini dia. Pertanyaan itu telah ditanyakan kepada Nabi. Mengapa wanita itu sebagai mayoritas penduduk neraka, bagian dari mereka? Nabi memberitahukan dikarenakan dua hal. Yang pertama. Disebutkan dalam sebuah riwayat Iyakfurna Berbuat kekufuran Yang dimaksudkan dengan berbuat kekufuran ini Ditanyakan kepada Nabi Iyakfurna billah Apakah para wanita itu Banyak yang berbuat kekafiran Sehingga mereka menjadi Penghuni neraka yang paling banyak tidak. Ternyata yang dimaafkan oleh Nabi Yakfurnal Asyir banyak di antara wanita yang mengkafiri perbuatan baik dari suami-suami mereka. Apa makna mengkafirinya? Mengingkari, mengingkari dan tidak. Menyebutkan kebaikan suaminya Yang disebutkan adalah kejelekan-kejelekan suaminya Nabi memberikan contoh Seorang diantara kalian, suami Ida ahsan ta'ila ihdahunna dahram Thumma ra'at minkah syai'an Ababila engkau diantara laki-laki yang seorang suami berbuat baik kepada istrinya. Lama sekali, berbuat baik. Terus, terus. Hari demi hari, minggu, bulan, tahun, berganti tahun. Suami menafkahi Suami berbuat baik kepada istrinya. Suatu hari, istri itu melihat darimu sebuah kekurangan. Kemudian istri mengatakan aku tidak pernah mendapati kebaikan dari suamiku. Ini, ini bentuk mengkufuri kebaikan suami. Ini, kebaikan suami selama ini tidak terlihat gara-gara satu kesalahan suami. Kamu memang tidak pernah berbuat baik kepadaku. Diucapkan kalimat mutlak seperti itu Dikarenakan dia mendapati suaminya berbuat salah Itu sering terucap oleh para wanita Apakah dia orang yang non muslim atau yang muslimah Bahkan kadang-kala -kadang terucap Oleh istri-istri kita yang sudah taklim Ini dia Kenapa demikian? Karena hadis ini diucapkan oleh Rasul di hadapan para sahabat, sahabat wanita. Peringatan ini ditujukan oleh Rasul kepada para sahabat-sahabatnya. Maka hadirin kaum muslimin, ini juga harus dicermati, kadang kala wanita itu menilai suaminya dengan nilai yang buruk dan seakan-akan suaminya tidak pernah Ngasih nafkah ya? Diingatkan jangan kayak gitu Saya kasih nafkah kamu terus menerus Kalau cuma kali ini kurang Karena penghasilannya kurang Jangan di tiadakan kebaikan suamimu Oh iya iya iya minta maaf Hati-hati Kadangkala -kadang terucap kalimat itu Suamiku jahat Jahat bagaimana Sudah sekian tahun rumah tangga Engkau baik-baik saja Kali ini suamimu menggentakmu, membentakmu karena kau berbuat salah. Kemudian kamu merajut, ikut marah dan mengatakan suamiku pemarah, Enggak pernah berbuat baik. Ini bahaya. Ini diantara faktor yang menyebabkan kebanyakan wanita menjadi penghuni apa? Neraka. Hadirin yang kami muliakan disebutkan beberapa lama yang lainnya mengapa mayoritas penduduk neraka itu adalah dari kalangan wanita? Disebabkan yang pertama ini pembahasan lain. Dua hal. Yang pertama diri mereka terdapat sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Misal tidak menutup aurat. Kita melihat perbandingan wanita yang menutup aurat dengan yang membuka aurat. Lebih banyak yang membuka aurat. Yang menutup aurat dengan syari. Kadang sudah pakai jilbab. Bawahannya celana panjang yang ketat. Ini kewong kepriwe. Jana. Sudah benar-benar pakai jilbab. Jilbabnya pendek. Bawahannya kaos yang ketat. Aduh. Ini... Muslimah tapi jahilah, enggak punya ilmu agama. Dari diri mereka terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masuk dalam neraka. Pisabing itu mereka menjadi sebab orang lain masuk ke dalam neraka. Dengan dia mempertontonkan gemulainya tubuhnya, mempertontonkan auratnya, kaum pria dengan sebab itu melihatnya tergoda. Dengan sebab itu dia menyebabkan pihak lain terjerumus dalam neraka Sehingga kami Muslimin Banyak faktor Yang menyebabkan seorang wanita itu menjadi ahlun nar Maka pembahasan kita tentang sifat-sifat Seorang wanita salihah penting untuk kita mengetahui dan insyaAllah akan kita sampaikan nanti Disambung dengan Istri yang saleha Dan adab-adab Safar Pempergian keluar rumah Dari syariat kita Yang mengatur kehidupan bagi para wanita muslimah Hadirin kaum muslimin rahimani wa Warahimakumullahu jami'an Di antara sifat-sifat Seorang wanita yang muslimah adalah yang pertama wanita muslimah tersebut beriman kepada Allah subhanahu wa taala ini sifat pertama seorang yang mu'minah kita bacakan keterangan para ulama kita Kata beliau Khabihada Utli'at Asyusurutin Dengan ini Walaupun Muslimin Kita akan sampaikan Beberapa uh, Syarat-syarat Ciri-ciri Seorang wanita Yang salihah Yang pertama Ay al mar'atul muslimah Tuk minubilda, seorang wanita yang saleha yang muslimah, dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang wanita yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaukan di sini kaum muslimin, tidak mungkin seorang selamat. Dari azab neraka kecuali dia seorang yang mukmin. Kalau wanita mu'minah. Itu syarat mutlak. Bertauhid. Mengesahkan Allah tanpa syirik. Itibar Rasul mengikuti Rasul. Dan menjauhi bid'ah. Ini syarat umum. Yang harus dipenuhi. Oleh setiap insan yang menginginkan al-jannah. Yang dimaukan di sini, Komisir Dimin adalah kalimat berikutnya. Anda mendengarkan. Ababila seorang wanita yang beriman, iaitu yani dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga mengikuti Rasulnya, itu akan nampak dalam kehidupannya. Tazhar azharul iman. عليها قولا وفعلا واعتقادا itu akan nampak dari kehidupan dia ucapannya perbuatannya keyakinannya akan nampak nampak dari dia menutup auratnya nampak dari dia menundukkan pandangannya nampak dari dirinya menggoda Kompriam menjadikan fitnah bagi sebagai kompriah. Menjadikan fitnah yang akan menggoda kompriah. Dia akan menjaga itu semuanya. Karena dia seorang wanita yang apa? Yang mu'minah, yang salih. Akan nampak dari ucapan-ucapan dia, perbuatan dia. Yang mu'minah, bukan fajiroh. Sekarang banyak wanita... Yang dia tidak menutup aurat Omongannya kotor Pergaulannya bebas Laki perempuan Dia keluar rumah tanpa dia menutup auratnya Bahkan tidak berjilbab Dia memakai minyak wangi yang menggoda kompria Itu hukumnya haram akan kita bacakan nanti InsyaAllah Ayu memraatin Wanita mana saja yang dia memakai wangi wanginya dan tercium oleh kaum laki laki yang aji yang bukan mahramnya, maka diperintahkan untuk dia mandi junub. Wanita sekarang ini malah berebut perpenampilan prima di depan laki laki yang bukan mahram, yang masih remaja, yang masih lajang, mempertontonkan kemolekan dirinya. Bahkan yang sudah punya suami pun tidak mau kalah. Bertabaruj. Dengan tabarujal jahiliyah. Berhias seperti jahiliyah. Molek. Dengan bibir gincu yang merah. Menggoda laki-laki lain. Berbau wangi. Menggoda syahwat laki-laki lain. Ini pemandangan yang kita lihat. Seorang wanita yang mu'mina, yang salihah. Akan jauh dari itu semuanya. sehingga menjadi seorang wanita yang salihah itu jauh beda dengan wanita keumuman yang mayoritas mereka berdabaruj dengan tabaruj al-jahiliyatil ular mungkin dia akan dikucilkan tidak mengapa mungkin dia tidak memiliki teman dikarenakan dia menutup auratnya dengan jilbab yang syar'i. tidak mengapa karena memang mayoritas wanita akan menghuni neraka. Anti engkau wanita yang mukminah jauhi cara-cara mereka. Bedakan dirimu dengan mereka. Wanita sekarang gaul dengan laki-laki bebas, engkau jangan. Ini dia. Hakana qomsin antara seorang yang mukminah dengan bukan mukminat itu bukan sekedar pengakuan. Tetapi terdapat bukti nyata Dalam perbuatan kehidupannya Bisa dipahami hadirin? Ya Wanita sekarang ini kaum muslimin Jatuh Pada berbagai macam dosa Dikarenakan mereka Tidak memiliki iman Adanya pergaulan bebas Sebagai perempuan Kumpul kebo Ya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berbagai macam ganti pasangan Hah? ada yang begini, ada yang begitu hamil duluan nikah hal yang dianggap lumrah di zaman sekarang ini ganti pacar, pasangan itu nauzubillah na'udzubillahiminzali dikarenakan faktor pertama ini tidak dimiliki oleh wanita itu dia tidak memiliki iman Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an Seorang wanita yang mukminah atau yang salihah dia sifat yang kedua kita masuk langsung kepada sifat yang kedua almar'atul muslimah tuhafid ala salawatil kams buduiha wohshu'iyha. Fi waktiha Sifat seorang wanita yang muslimah Yang salihah Akan menjaga amalan solat Amalan ibadah solat Solat itu amalan yang terbesar Dalam Islam sebagai rukun iman Rukun Islam yang kedua Sebagai syiar yang paling nampak Perbedaan antara muslim dengan kafir adalah ibadah solat dia akan menjaganya. Fala tu shiluha anis salat Dia akan mengutamakan solat daripada hal-hal yang lain. Dia akan meninggalkan kegiatan duniawinya, kesibukan duniawinya dan tidak ribo. Seandainya amalan salat ini terkalahkan oleh kepentingan yang lain. Kalau kitaul hamd laki laki karena memang wajib datangin masjid. Tatkala kita mendengarkan azan, kita datang ke masjid. Walhamdulillah itu dimudahkan oleh Allah untuk kita mengamalkannya. Sehingga kita walhamdulillah semoga dilanggengkan nikmat ini. Bisa solat tepat waktu Di awal waktu Tapi kalau wanita Solatnya di rumah Tepat waktu Kadangkala -kadang Diundurkan Kesibukan ini Kesibukan itu Alasannya kesibukan anak Alasannya kesibukan dapur Alasannya kesibukan sumur Urusan masak memasak cuci mencuci. Kadangkala Tidak ada kesibukan Tapi memang sengaja Solatnya di akhir waktu Kadangkala ibu-ibu Seperti itu adanya Sudah menjelang Waktu asar baru ribut Ambil air wudhu Solat tergesa-gesa Dikarenakan hampir masuk Waktu solat asar Seorang wanita yang soliha tidak seperti itu Kita sebagai Suami Ingatkan salat dahulukan. Kenapa kaitannya nanti kalau seandainya engkau haid di waktu engkau belum salat itu menjadi sebab problem tersendiri lah nanti lah nanti ternyata jam 2 engkau belum salagur datang haid. Permasalahan yang genting. Kenapa engkau tidak tadi salat sebelum engkau haid? Hak dakwah Muslimin jangan disepelekan. Ini juga sifat seorang wanita yang salihah. Kemudian sifat yang ketiga, seorang wanita yang salihah tuhafid alah hijab akan selalu menjaga hijab yang menutupi badannya. Menutupi wajahnya Dia akan selalu menjaga itu Akan selalu menjaga itu Bahkan seorang wanita yang salihah Mengimani Hijab yang syari, Yang lebar Yang longgar Yang berwarna gelap Menutup muka, tangan dan kakinya Dia meyakini itu kemuliaan bagi dia Dia mensyukuri adanya syariat hijab Kenapa? Karena dengan wanita disyariatkan Berhijab seperti itu Dia tampil sebagai seorang wanita yang salihah Yang mulia, yang dihormati Disegani Kaum laki-laki tidak mudah untuk menggodanya Ini seorang wanita salihah, jauh berbeda dengan mereka-mereka yang bukan salihah memandang hijab syar'i yang berwarna hitam-hitam yang longgar yang luas. Itu dikatakan apa? ketinggalan zaman. Itu kuno. Itu tradisi Arab. Itu dicemooh hijab syar'i, ribet panas dicemooh dianggap wanitanya enggak cantik boreken ya. mungkin banyak ininya jenis dicemooh habis-habisan kenapa karena engkau wanita yang bukan salihah menganggap hukum Allah wanita wajib berhijab itu sebuah hal yang buruk dan jelek nauhuzubillahi min dzalik, seorang wanita yang salihah meyakini mengimani bahwa hijab itu adalah kemuliaan bagi mereka. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li azwajik wa banatika Katakanlah olehmu wahai Nabi kepada istri-istrimu wa banatika dan kepada putri-putrimu wa nisa dan para wanita-wanita kaum mukminin yudnina alaihinna min jalabibihin hendaknya mereka merendahkan melonggarkan jilbab-jilbab mereka ini dia dan ini kemuliaan Bukan pengekangan dari kebebasan Bukan karena ini adalah kebudayaan Arab Ada orang mengatakan Di Arab itu kan padang pasir Hawanya panas Orangnya kan mulus-mulus Cantik-cantik Sehingga kalau wajahnya dibuka Nanti kena debu pada gosong Karena itu ditutupi Kalau di tropis Negara kita tidak seperti itu tidak seperti itu ini. itu akal-akalannya manusia membuat argumentasi supaya mengesankan jilbab itu adalah produk Arab yang tidak sesuai dengan negara tropis yaitu negeri kita ini jilbab itu syariatnya syariat Allah disebutkan Allah Azza wa Jal untuk mereka melonggarkan memanjangkan Cilbatnya guna menutupi seluruh tubuhnya. Asyik Ibn Uthaymin memiliki satu risalah tentang kewajiban memakai cadar. Dan beliau di antara para ulama yang berpendapat wajibnya cadar. Belum membawakan beberapa dalil dalam risalah tersebut. Di antara dalilnya adalah ayat tadi di atas. Yang kita bacakan. Jilbab itu menutupi dari atas kepalanya. Yudnina menutupi terus sampai ke bawah. Sehingga lehernya, wajahnya, lehernya, bagian depannya tertutupi. Tidak membentuk. Karena wanita itu adalah fitnah. Wanita itu adalah fitnah. Yani menfitnah kaum laki-laki. Sumber yang bisa menyebabkan tergoda kaum laki-laki. Godaan terbesar bagi kaum laki-laki adalah godaan yang muncul dari para wanita. Nabi kita mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi godaan yang muncul dari para wanita. Karena itu syariat Islam begitu ketat. Dan ini bukan pengekangan sekali lagi. Jangan anti atau ya, kaum wanita memberontak. Pak. Kita nggak bebas dengan jilbab kayak gini. Kita nggak bebas untuk men menampilkan kemolekan tubuh yang dibuka saja nggak laku-laku. Apalagi sih ditutupi. Justru yang dibuka-buka itu nggak cicipan. Wong, sedikit -di, di cicip dicicip ya kalau makanan bak dicicip wong dicicip bagaimana yang ditutupi itu yang tersembunyi itu yang ore sini loh kaum yang salihah luar dan dalamnya baik karena dia orang yang mukminah haga ya. da kaum sifat yang berikutnya, Ini ada 10 nanti juga ada 10 tanda-tanda atau syarat-syarat keluarnya seorang wanita dari rumahnya Agar jangan menjadi ahlunar Seorang wanita diatur dalam agama Kalau seorang wanita tidak mengikuti aturan agama Maka dia termasuk dari bagian Mayoritas ahlunar dari kalangan wanita Yang berikutnya Yang keempat Almar atul muslimah Al-mar'atu salihah seorang wanita yang salihah tatkala dia sudah memiliki suami maka dia wajib mentaati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf hal-hal yang baik bukan dalam hal-hal yang maksiat Hadirin yang kami muliakan Disebutkan dalam pembahasan seorang istri mentati suami Itu sebagai bentuk usaha dia untuk masuk surga Ada seorang wanita yang jengkel sama suaminya Ngerti jengkel pak? Marah-marah suami, sama suaminya yang akhirnya suaminya dibikin takut sama istri Dan akhirnya istri menguasai suami Maka ketahulah itu sebab anti masuk dalam nar Engkau wanita akan masuk dalam neraka dengan sebab durhaka sama suami Hah? Apakah ada suami takut istri? Hmm? Ada pak Bahkan ada asosiasinya Asti asosiasi Suami takut istri Mereka ini muslimin. Kenapa suami takut kepada istri Karena istrinya durhaka. Dia mendudukan dirinya Di atas suaminya Ini volim Tak akan bahagia wanita seperti itu La yiflihu qamun Man wallahum ra'ah tidak akan bahagia satu kaum. Apabila wanita yang menjadi pemimpinnya. Rumah tangga itu akan rusak. Akan berantakan. Karena dia merubah fitrahnya. Rijalu qawwamun ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Dia ganti. Karena kedurhakaan dia. Dan ini sebab masuk dalam neraka. Nabi kita menyatakan dalam hadith yang sahih. Adanya dulu seorang wanita yang datang kepada Rasul mengeluhkan tentang suaminya begini begitu. Nabi tidak menerima keluhan tersebut tetapi Nabi menasihati wanita itu. Unduri maka nikfih lihat wai seorang ibu wai seorang istri kedudukanmu di depan suamimu itu seperti apa? Kamu itu istri yang salihah, atau kamu ini seorang istri yang buruk, yang tak sama suami, atau yang ingkar kepada perintah suami. Kenapa ya Rasulullah? au naruki? Dikarenakan yang namanya suami itu adalah surgamu. Atau neraka mu, surgamu atau neraka. Sehingga seorang wanita yang Salihah ketika dia sudah memiliki pasangan, memiliki suami, maka dia akan memuliakan suaminya, mentati suaminya, dan menjadikan suaminya itu sebagai sarana untuk dia mendapatkan al jannah. Mentati suami Bagi seorang istri yang salihah Bukan beban Mencucikan pakaiannya Memasakkan masakannya Yang paling disukai oleh suami Makanan apa Dia berusaha untuk menampilkannya Dia ingin uh, menyenangkan suaminya nah, Akan datang insyaAllah hadis Wanita salih ida, ida nadartaha Saratka Wa ida amartaha Ata'adka Seorang wanita yang saliha, istri yang saliha Apabila suaminya Memberintahkan kabar sesuatu Dia akan mentati Apabila suaminya melihat istrinya Suaminya akan senang Akan berpenampilan prima di depan suaminya Dia akan berdandan sebisa mungkin Tampil sebaik-baiknya di hadapan suaminya Ini istri yang saliha Berdandan bukan perkara yang haram Selama itu adalah untuk siapa? Suaminya Nabi kita AS menyatakan Ida salat hamsaha Seorang wanita Apabila dia salat lima waktunya Wasamad syaraha Dan dia puasa bulan ramadhannya Wahafidat harja Wataad ba'laha ba Dia menjaga kemaluannya Dan dia mentati suaminya Qilalaha udhulil jannah min abwabil jannati 8 masyiti apabila seorang wanita menjaga salatnya lima waktu dia puasa ramadhannya dia menjaga kehormatannya dia mentati suaminya maka akan dikatakan kepada wanita yang seperti itu masuklah kau ke dalam surga Allah melalui delapan pintu surga mana yang kau maukan silakan milih Masya Allah. Ini seorang wanita yang salehah. Tatkala dia sudah memiliki apa, suami sehingga suaminya merasa betah di rumah, suaminya rindu dengan rumah. Kalau lagi pergi, lagi kerja, pulang itu terhibur melihat istrinya yang berpenampilan baik, senang. Ini dia. Sehingga akan tercipta beti jannati. Rumahku adalah surgaku. Berbeza dengan wanita yang tidak salihah, suaminya takut di rumah, karena kalau pulang mesti diomelomel. Baru mau masuk rumah sudah diomeli. Ya? Ini wanita yang bukan salihah. Makanannya tidak disediakan, bajunya kotor tidak dipikirkan. Bukan salihah. Akhirnya suaminya takut pulang Karena di rumah ada harimau betina Yang siap menerkam Dia takut sama istri Di luar dia mungkin sebagai pimpinan mandor Petantang-petanteng kayak gadut kaca Begitu ke rumah nyelontrup Jagokah gak bisa peluruk sama sekali hasian ya, suami seperti itu dikarenakan istrinya yang duka jangan kau jadikan istrimu seperti itu karena dia itu adalah ahlun nar naudzubillahi sifat yang berikutnya yang kelima almaratul muslimah as-shalihah seorang wanita muslimah yang salihah Tatkala dia memiliki anak. Dia akan menjaga anak-anaknya. Dengan mendidik pendidikan yang baik. Dan menjaga dari kemungkaran-kemungkaran. Dia akan menjadi seorang ibu. Yang berbuat baik kepada anak-anaknya. Anak itu Eko Muslimin. Tidak bisa mengambil kebaikan dengan sendirinya. Anak lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dia tergantung dengan orang tuanya. Mau dididik menjadi apa orang tuanya. Tentunya badallah. Kita berbicara bukan permasalahan takdir. Kita berbicara masalah sesuatu yang kasat mata. Nabi kita menyatakan. Kullu fitrah, Setiap anak itu lahir Dalam keadaan fitrah Suci Bersih Maka kedua orang tuanya Yang menjadikan dia sebagai Yahudi Kedua orang tuanya Yang menjadikan dia sebagai Nasarah atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia sebagai majusi. Maknanya hadis ini adalah orang tua itu sangat berperan dalam mencetak anaknya. Kalau orang tuanya Yahudi, anaknya pun akan dididik dengan pendidikan Yahudi. Bok masih lama mas adanya? Oh sudah masuk. Haiwa, hmm. hey walhamdulillah sudah masuk waktu adzan maghrib. Kemudian dilanjutkan setelah salat maghrib. InsyaAllah Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada sesi pertama ini. Kita lanjutkan, insyaAllah Allah, badal maghrib pada sesi yang kedua. Masih melanjutkan sifat-sifat seorang wanita yang saleha. Wallahu a'lam bi'ssabab, subhanakallahumma wabihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.